Efter åtta år är det nu dags att äntligen avskaffa brödransoneringen. Under dessa år har man använt flera hundra miljoner ransoneringskort som nu försvinner. Radions Lennart Hylund ger sig ut till en brödbutik för att höra vad man tycker. Så ni tror att för er del kommer ni att konsumera mera bröd nu när det blir fritt än? Absolut. Ja. Är det samma uppfattning på ja, andra sidan disken? Ja, det tror jag att kunderna kommer mycket klicka om lite mer. Har många klagat över? att det dräcker till. Flera familjer som jag har här som dräcker till. De kommer bli så glada att det mm. blir fritt. Och affärsinnehavarskan själv då? Ja, jag är så glad att jag slipper klippa så. Alltså. Har det varit mycket extraarbetare? Ja, de, de har de inte kväll. Och skriva upp kuponger ibland. Ibland har vi inte haft. Åh, oh, där beskrev jag kupongerna, kunderna har sagt. Mm. <laughs> nu underlättas också livet för småbarnsmamman. Findus lanserar en ny produkt, konserverad barnmat på burk. Sällstoff i blöjorna gör också småbarnsmammans vardag lättare- men med så många tidsbesparande åtgärder, vad gör då mamman med all tid hon får över?